alle er nord Eken og Gjødet og Malmø Kongus er var liten mø ut i en øklande ytterstans er alle pån i en chans ut i en splittande daralans Hei! Nuskajet og romeregge kve var Jesper de botte det Bruggemannen var jo både styr og lang Og brugge var så vålig fin Forst og fremst var den på dag en skapelig prest Og som sjøng en psalm og læste fint utsord Sen så for det med dem der det var Jespers fest Ma fint og lekkert ut av bord Men forst så avgjort Ja, en riktig æreport Ma flagga löv og så blommor uti Og så og klemme i av en klemmu-melodi Så kommer en forr i dere fullt ballopp og tåle om at du så var klar flagga mitt på gården drog dem genastå och det kjøk jeg bare allske lite Vi folk har kommet fra enda gård som ville si ok, orskar blitt en ståd var det på og Jespers mål seg inn en gnelle etteråt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 O leva o dem tiva redan. Och där så fann jag längst fram så gott en fasta grund. En fast del mer. Nu så skulle vi till hela kamrisvis förvärld som naturligtvis så sett. Oskar remoint jättepojk. Jag hallo ja. Ja, du hör mig. Kör och kör. Ja, jag missade ditt samtal här men nu är du ute då. Ja.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 det var en grej som eh, hände i veckan här som var minst sagt ganska vidrig. Kan vi kan börja det här. Det har nog, förmodligen också ett resultat av den massinvandring som vi har i Sverige idag och den, det tjatet om mångkultur och att man inte ska vara förändringskäntlig och så vidare. Och att man inte ska säga vilken eticitet vissa förövare har och så vidare för att bli ett väldigt kvalitivt. Men eh, jag måste säga det, att jag tycker att det finns jag tycker att det är en absolut resonemang från etablissemanget även mediaaktörer i Sverige att man inte pratar klarspråk vilken estet ett del förövare har och så vidare jag tycker jag tror personligen att att jag och många med nyanser nog att, att det här med vilka länder man kommer ifrån och vilken kultur man har när man kommer till Sverige och så vidare har en viss inverkan eh vad man tror tror jag när eller vilken vad man gör hur vilken syn man har på saker och ting eh när man kommer till Sverige som invandrare då eller som kallar flykting och man så vill också kan man kanske men vad ska vi komma ihåg då att om man pratar till exempel arabiska länder eller muslimska länder så har de ingen respekt för djur direkt man man man plågar ut döds och så vidare och och muslimer det är många muslimer som säger att hundar är orena djur och så vidare och där finns ju en en intressant syn på där guld överhuvudtaget i i de delar utav världen inte inbort muslimska väl mest muslimska. Och ett exempel på en sak som man nog skulle kunna koppla till invandringen ifrån vissa länder. Eh till exempel då med slaviska är en sällsynt eh brutal våldtäkt som inträffade tidigare i veckan här närmare bestäm i torsdags. Det har stått om det höll på på bland annat nyheter 2024. Det har stått om det i eftervårds också. Det har stått om ett på jag tror det var fria tider och även på pixor startat uppe. Och när man pratar om våldtäkt så är det väl många som tänker direkt att ja då är det ju en kvinna som har blivit våldtagen, men så är det faktiskt inte fallet den gång för alla lyssnare. Och jag varnar nu precis och där står på nyheter 24 om det här att varning är du känslig läs ej ovanliga låt till varning är kän eller känsliga lyssna ej på detta. För det är helt fruktansvärt alltså. Eh om man sitter på till exempel nyheter 24 så står det om det här det storshör. Det är en storsårlig brustet hjärta som gör får information här och står det som, ni som är känsliga varning oss innan inlägget är hemskt. Det är en katt som drakt som livet i Halmstad i veckan eller var det mest antites tors. Då det var en kvinna som hittade sin katt allvarligt skadad och valde då att ta kontakt med kattfotens katte med konst uppger Expressen då. Och den här katten hade blivit plågat till döds på något sätt att kattra blev våldtagna. Och den person eller dessa personer som var våldtagna katten har inte första tänkte var att personer eller personer ifrån Halmön sin penis på samtidigt så tälta sig att man måste råga ganska lite penis för att våldta en katt. Och tydligen så hanar då våldtäktsmanual våldtäktsmanual har inte våldta en katt men sin penis el penis har utan våldta med nånting som är stor som en 5 kr ungefär. Katten har piller till sig rats. Nej allting som är i onkelhet som är värd 5 kr. Och katten katter ska katterna ska till ha blivit råkal och sparkad också. Och det här är och döda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 blir väldigt väldigt upprörd och överrattad kan man säga och vi önskar inte att bli det. Det här har ingenting att göra med om man har katter som husdjur eller inte att det har att göra med en helt naturlig reaktion så att man reagerar starkt på det här. Och eh det är inte första gången som monokultur och invandring kopplas till överplågeri. Eh ett annat exempel på det har vi ju när det var några ett invandrargäng som slängde en igen igelkott i en kallt så vann också satte eld på igelkottarna och så sprande det från. Igelkotten hittade sedan liv, man fruktansvärt sånde brand, att den levde. Jag vet kom inte ihåg om man avlivar igelkottar och så och. Ett annat exempel är på att invandrade, invandringdomar har vi flera tillfällen lite här och var i Sverige bland annat i Karlstad. Har man använt igelkott ungdomar till att spela fotboll med. Och vi har tillfällen som var det en invandrad pojke ifrån något arabiskt land eller Turkiet som slängde en, nästan ett kilo tugg sten på en nykott. Det var en kvinna som såg att hon skulle anmäla. Då hette det att hon var rasist. Hon blev förbannad och anmälde det här då. Och då blev hon anklagad för att vara rasist. Eh, likadant var det nog ett fall när det gäller måsungar som fick sina vingar bockslitna. Det är inte säkert att det var invalda som gjorde det men jag kan mycket mer. Och jag tycker att det är fruktansvärt. Jag tycker att det här är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 för jag tycker inte att de här människorna som har gjort det de är inte människor i mina ögon. De är oavskum. De ska behandlas därefter och jag tycker att jag hoppas att de här personerna blir dödade. Eller att de rokar väldigt väldigt illa ut. Det hoppas jag verkligen och det säger jag utav hela mitt hjärta. Jag tycker att när man har gjort en sån här sak då är man inte värd att kallas en människa. Man är ingen människa i mina ögon när man gör såna här saker. Så också med de här invandrarifrån tror jag varifrån eh fuckaston som, slo, som slog som slogen en, en eh, han skulle han tålade dem i pressen att han skulle tuktade den han slog eh, sin hår sin hund med med knytnäven var allt han orkar det finns bilder på facebook där den där killen håller stryp på sin hund håller stryker upp den mot en vägg och slår den med knytnäven var det Ja jag har sett det jag har sett. Ja. Men han drog snackat om detta jag, jag innan jag blir riktigt förbannad och jag som jag sa jag det är lite för mycket chanser inblandade heller så jag går ur och skriver på någon annan sock eh uh, olika som det är med politik och så. Men uh, någonting helt annat. Arbetsbestämt detta eller politik. Eh uh, för 25 år sedan. Arbetsbestämt för 2 dagar sedan då eller 25 år sedan Berlinmuren för för eller full. Och jag vet inte att du själv programledare har du någon kommentar på detta? Okej. Eh hallställare vi också skulle ta upp det då. Eh uh, i Berlin här. La va bestämten här hör ni tyne då. Så filas det 25 års jubileet av Berlinmurens fall. Eh uh, igår eh uh, igår fredag då så tändes en lång rad av nästan 8000 lysande ballonger. Jag såg faktiskt några stycken själv när jag var ute och gick. Jag skulle på en med ett spel, en vet kantpunkpan som heter Stiff Little Fingers igår. Och när jag skulle dit hade på ett förfest igen spelmen som ska stå upp spelar lite jam lite senare ikväll här. Så såg jag en kompis som var ute, vi var ute och gick med hans hund, så vi föröver ett två, det såg ut som sån sån här Michelinare fast väldigt svår. Kom flygande över några husstock på rå, två tre stycken. Och min kompis sa att det var någon någon någon typ utav någonting som man hyllar någon någon tar någon, väl någonting med någon då ja, att det är invallare som kanske hyllar någon händel eller sådär och det trodde vi att det var ända tills jag läste det här i då nu då. Det var några det såg ut som lycksomde ballonger två stycken. Det här var till då en en hyllning till att Berivulen föll för 25 år sen. Det var dan det var den gången som vi såg de här lysande ballongerna det såg ut som ballonger fast med ljus i. Och det var två stycken och det här var alltså en del i en hyllning som vi såg till tillena Berivulens fall. Tycker jag var ganska intressant då för det sovjetiske premiär eller presidenten Michail Gorbatjov eh var ju och talade eh om det helmäs Berlinbuden full och han sade ju eh han hälsaade god kväll på tyska har varit tydlig i berlin och pratar om det här och har tydligen synbart och han inledde sitt tal då vilket man kan förstå för att i Berlinens sal så så renalade ju bara två tyska land där schatsas som med en gången tiden var eller var hela Tyskland man förenade då Östtyskland och Västtyskland. Och jag kommer själv ihåg när Berlinmuren föll. Eh det var en ganska märklig känsla och och var medveten om att att det är året som den föll att att, att det var två länder Östtyskland och Västtyskland som förenades och blev blev hela Tyskland. Jag minns inte om det var Hitler som som lett byggde den där muren när de var Jag nej. minns det, inte vem det var Nej, nej, det var inte Hitler, det var 1961 va? Okej, okay. vem var det, kommer du ihåg vem det var som lät bygga den? Ja, hette han inte Erich, nej, han med glasögonen var det som var ledare, det var inte det Kommer du inte ihåg, någon var det ju uppe på det i alla fall Ja, det var, men Israel, Israel har ju en mur alltså Men Israel, Israel har ju byggt upp en jäkla mur ju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 Och det det är ju officiella versioner ju och helt andra. Inseells ambassadör har ju åkt hem och han har väl inte kommit tillbaka sen. Jag jag tycker ju personligen att Sverige skulle bryta alla förbindelser med Israel och och och och men, men problemet är att när man skickar pengar till palestinierna så försvinner de av korruption där nere vadå? Ja, det är ju ofta så tvärt och de har hjälp sen. Jag har såna läst de de senaste dagarna bara att det ska skickas en massa kläder ner till till palestinier i Gallalos tror jag. Det är väl ändå så för men alltså det det det var redan så. Men jag tycker att alla under var syren det vart då. Men man skickar tydligen kläder in dit också. Men det här det här med kläder är en sak, men när man skickar pengar och såna här saker då då när det är privat då eller vad ska man säga privata initiativ så är det nog tuar skulle vill jag vilja säga många ågor, inte alla ågor, men oftast frågan om att de här pengarna kommer inte till de människor som behöver dem. De går till vård bland annat. Och det är detta orsaker att jag är emot bistånd, nu ska jag säga till lyssnarna också här. Jag tycker att vals gå inte komma och säga så här, jag ger aldrig en enda krona i bistånd. Jag skulle kunna tänka mig att ge någon av kronor i bistånd om jag visste att pengarna går till de värdelösa verken behöver dem. Men det gör de ju aldrig. Vet? Jag vet inte så att det gör de, men det är inte så mycket. Du vet de här de här kledis i du i Marsch Marschcentret till exempel bodde det var ju såna här kledisinsamlingar det vet du det. Ja. Och så har du något bilde på invandrare som, som som som de tar de här kläderna och de väljer ut de bästa kläderna och snor dem själva alltså. Okej, ju samlas in och skickas skickas ner till något fattigt land ju. Ja, och det är det är ett bra bevis på att såna där hjälpsändningar inte fungerar nå vidare. Och då tycker jag i så fall att det är bättre med, med alltså folk som verkligen eller alltså till exempel som byrdar samlar väl fortfarande in kläder och, och skänker till det jag tror de håller på med någon, någon klädinsamling till det är bara något Syrien nu är bara allt i Bangladesh som behöver hjälp där och, och så vidare. Ja jag köpte en jag köpte ett stort jackla bord vet du? tungt som man kan fälla ut och förlänga sig säga det kostade 100 kr alltså va. Ja. Så man kan sätta massa tekniska apparater på. Men jag tänkte säga att vad har hänt vad har hänt den här veckan i politiken egentligen? Nå jo jag ska berätta en rolig sak faktiskt. Jag måste betta en cool gay. Det ska jag säga, det var ju en kvinnlig socialdemokratisk minister så att säga. Hon är ju helt ny så att säga, vad hon skulle hon skulle sänka ner sitt kontorsbord va. Det är ju missat totalt. Det alltså alltså vad eller vad var det? Det finns ett överfallsalarm på kontorsborden i, i på Riksdagshuset att hon skulle sänka ner sitt kontorsbord men hon råkade trycka på fel knapp. Hon tryckte på överfallslarmet och det kom en polispatrull. Var vill hon förklara hon förklarar alltså att de hon, hon skulle egentligen bara sänka ner sitt kontorsbord va och tryckte på överfallslarmet då. Men då sitter ju liksom överfallslarmet ska inte sitta på samma ställe där där man sänker ner sitt kontorsbord va. Ja jag jag jag låtelse den som att uh, vissa riksdagsledare det alltid att det skulle vara obligatoriskt med någon form ut utbildning så att de vis, vet vissa saker innan de sätter sig på riksdagsplatserna som till exempel det här då. Och då blir det informera dem om att när knappen satt där det kanske inte hon visste eller. Tror du att Åkeson kommer tillbaka efter nyår liksom med nya krafter eller liksom kommer han inte klara den här pressen? Han har ju en jäkla press från fienden mot sig hela tiden, han försöker ju smutskasta partiet på alla möjliga sätt och han mm. han, han är ju också manager sa jag va. Ja, men jag är helt övertygad om att han kommer tillbaka, men eh, där kommer nog bli tufft. Men å andra sidan är förste taler han har ju mot dåtid på grund av alla om äldre och mänskliga det här jag tror då har det bra det gör man dels att att han själv har blivit så uttängd som han har blivit på att ta hatblasker som eftervålt till Kickpress så man har ju de har ju tjorta länge gått är det här med hans spelvirkesbruk och visse Givviksson har ett spelbyråde som inte har god då men det är ju hans sak det är en sak mellan när han håller på med hans sambo vilket han klart och tydligt gjorde klart till Bankexpressens reportage i det, report av det här tillfället och ändå så försöker man och de försökte även få det till att att han hade stulit utav partikassan då för att finansiera sina spelbehov men så var det ju inte alls och jag tycker att han borde ha stämpt och för det påstådd faktiskt för det var ju lögn och dessutom grovt förtal så det bara skriker något tredje på sagt så han borde ha ju urta det två inte han gjorde men han hade väl borde vara tillräckligt dået men det är klart det finns ett uttryck som heter man sparkar gärna på den som ligger ner och det kan man ju lugnt säga att hatblasker som aftoblåret och och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 regering vad jag vet. Och därför är det intressant att de de rutar ut regeringen så pass mycket. Jag tycker att efterblådet gör en liten kovänn i hela också är det att man hakar på med det drevet i de andra tiderna för att man inte vill visa att ja, men vi tycker ju inte att det inte är så vanligt och så vidare. Och visst jag jag ger inte jag ger inte mycket för en ny regering. Jag ger ungefär lika mycket för den nya regeringar som jag ger det för regeringar i fallet. Det vill säga inte alls. Skillnaden då det bara då att deras regering rinfällt fick problem ligga då en öfter. Man att det var ju flera olika ministrar man har kollbild, tom avstöt eller förmodligen gäller svartarbetskraften så var det en som inte heller att de tog TV-licenser på femte år hon körring i regeringen då som var som till slut flyttade ifrån England från prickkvitt och mer så kallade gogla frågorna från Vasby då. Men och det hette att regeringen i alla fall fick en den sämsta starten som regeringen i Sverige någonsin haft. Men nu har ju tydligen social, den socialdemokratiska regeringen med Miljöpartiets i i i släp i släp på sådant slaget regeringen live för så bara skriker de där. Det var grejer inland. Socialdemokraterna var valet. Vi har de här uppmärksammade sakerna med kaplan, den den kära islamistiska kravalen och dessutom antisemiteln som har hyllat islamiska stater för flera år och då heter det helt pussigt att han gör avbrott från det hela. Men det har ju naturligtvis inte gjort det där det, det gör man ju inte naturligtvis så han har även hyllat Alkai och så vidare har han förberett. Och så har vi ju den så kallade råd kultur- och demokratiministern Alex Ba som i dagens exemplar utom det gör värmelastningen så blir det utom det tar bara hälso- och sjukvårdsledan där. Jag kan läsa några citat ur ledan här. Det står bland annat så här först ute dock kultur- och demokratiminister Alex Ba kunde ju svårt uttalande i allmänhet vet ju inte knull utan det tycker det är kul som inte blev en juopartis för hon blev tillfrågad om hon ville bli minister. Hannes Oerudtin blir mer och mer uppebor och mer och mer pinsam för varje lås som går. Kola Oskyldig besvärar att det du väl till exempel i P1 Bollund där hon på var och varandra de högst befoga frågar svårt att det var hypotetiska. Sen är det lite andra i de frågeboxarna. En gäj som står längst ner i i jag tycker personerna om man helst ska ta dem alla i språ så tycker jag att det är saksamma där att Stefan Löfven har inte kollat upp Och då får personer som man väljer ut till till ministerposter och så vidare. Så jag brukar säga är lite skämtsamt uttrycka samtidigt är det lite allvar i botten. Så i alla fall det har det verkar som man har satt ihop sin regering på en 10 minuters kaffeprast och det försom man har kört den Oreddorff Oreddorff taktiken. Ah, ja, han tar vi, han verkar ju bra. Hon tar vi, hon verkar ju bra. Den tredje tar vi, han verkar också bra, verkar bra och är bra källste från refererade två helt vitt skilda saker ett exempel höra att det har kommit fram vad som utspelade sig i, eh ja på i, i riksdagens kulturutskott eh vad det i veckan eller vad det för ungefär en ja i, den senaste månaden hör där höll det tyllen en sån absurd grej som att de nya ledarmötena i riksdagen Alltså socialdemokraternas ledamöter och miljöpartisterna fick bland annat svara på vilken superkraft de älde en en eh uh, de älde någon grej här. De fick svara på vilken superkraft de önskade sig och tävlade i den frågesporten Pippilångstrup där priset var en lunch med list satt genom att bli det höglästa i en barnbok. Det här är ju så pinsamt att det nedkultfabriket direktiv till från Tillväxtala sjöfuru som behövs. Jag vet inte vad det var som sa om det här. Det här är ju helt absurd och saker det är någon sorts lek som det hela har varit frågor någon att tydligt. Är det, är det det vi skattebetalare eller de som har röstat på Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Är det det de har röstat fram? De tycker upplysningsakt skyldig någon. Sen vill jag inte ha någon regering som som regering Rafael då. Nu har ju för övrigt Moderaterna fått en ny ledare då. Eh Bart Battra eller vad hon heter. Det var, det, det var ju hon som påstod Atlantis att han var sjuk i huvudet och borde ja, någonting gå. Det fick upp på en massa skit för att komma ihåg. Den här moderatkvinnan som heter, hon heter Battra på slutet. Battra, det var henne jag syftade på. Va, vad är det för Karlsätt namn? Ja... Eh... Nej, det första jag tänker på när jag hör hennes namn så tänker jag direkt på han där ståuppkobriken David Batra. Hon kanske är gift med honom eller också om honom som syster eller något sånt. Jag vet inte, men det är väldigt lätt att tro det. Batra låter afrikanskt va? Ja, det är indiskt tror jag. Är hon, i, är hon gift med en indier? Eller? Eh, jag vet inte, men jag tror att du har någon, någon typ av släktskap med han, David Batra. Eh, det är det första jag tänker, annars alltså, kan man ju hålla upp. Det menar men att hon inte är svensk? Ja, vad intressant. Jag sa hon är inte det. Ja, tydligen det. Vi ska kika här. Hon är det inte komna här på Hon har vet hon har hon har, hon har dubbla dubbla efternamn va? Vad heter hon? Hon har väl svenskt namn först va och sen kommer det Eh hon, hon, het, hon, het, hon heter Vad hette då? Vad heter hon nu här? Hon heter ju båda efternamn så. Nej, vi, hon har hon har hon har hon, hon, hon, hon, hon, hon heter vad? Hon har dubbla hon har dubbla efternamnet och, ba, och så kommer ett streck batter på slutet. Hon har ju du, två efternamn. Ja, ah, så var det. Ja. Ska jag se här. Hon kavajft mer, je hon är gift med en utlänning va? Hon hon är väst, hon är med hon hon, Kin, hon Kindberg båtar heter hon. Men hon är väl svensk. Hon är väl, hon är väl inte eh äh, jag jag jag ser inte så här för mycket. Jag känner Sofia det har sagt att det är trams men Jo hon är tydligen går för Rosans kär. Jag bara titta på en bild här som var från men men hon är ett. hon är gift, hon är gift med någon utland. Och lever i väl utlandet, ja. Ja, ja, bara ja. bara tra. Anna Annakinberg eller Lindberg bara tra heter det då till och med. Hon är ju då tydligen uh, utnan tiden som ska ta över efter reginfeldt. Ja, det här gjordes väl klart igår tror jag det var. De ska, de ska, de, ska de ska ha partidagar i mars månad 2015 och kommer det avgöras då. Ja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 som skulle kunna tänka sig att ta över och bli väl tillflugade och då vill lite ta över de höllerna. Å andra sidan eh jag tror att det kommer bli lika svårt för Ginberg batra som heter om du tar över då han har Ginberg batra att eftertöra och la infelt som där blir den då den en person i Sverige på Gotland har skaffat Trägemi Åkesson, jag tror han Mathias Karlsson som har tagit över rodersväst, det, det är inte hålla så där jättelätt och efterträda Åkesson bara annars så ska man komma ihåg att han inte efterträder Åkesson egentligen utan han bara tar över under den tid Swåkesson är ledig. Och det är ju likadant eh jag jag, jag tror att det blir lite lättare till exempel ändå Stefan Jakobsson från Sverigedemokrati eh, avgår då tror jag att jag tror att även om han har har även om han har Ordet till viss del. Så är åldersskåvat tvistigt så jag ganska lite förhets tycker jag jag tycker att en, en bättre person borde och bli som kunna leda. Nu är han ju ganska gammal då men Jörgen Krova tycker jag skulle vara en bra ledare för det svenska partiet. Gamla fackföreningsbaks man har jag till exempel. Då. Ja. Och sen det här med vad ska man säga om att socialdemokrater har fått Stefan Löfven. Jag tycker att det det luktar lite illa på något sätt han han han har vissa likheter med Molassalin tycker jag det är faktiskt skillnaden bara han har Molassalin dock även snarare det att förutom att han inte är kvinna då så är skillnaden att eller skillnaden är ju det att han är ju han är lite det är lite ja lite buffelaktigt lite grann som gör han perser mot slutet jag tycker inte att Stefan Löfven är en av de bra partiledarna för socialdemokraterna oavsett vart det står politisk konst. Jag tycker <går> inte att han är det för att de nej men de, är, de är här svenska tidningen hade skrivit så här så här blir det när man väljer en svettare som statsminister. <går> han är ja, alltså han men... är i, gru i grunden han ifrån början har svettare så att säga. Han är ju det, han är ju gammal fackföreningsboss också. Han kom han har ju jag tror inte han har haft något jobb i sitt liv förutom det. Ola har han väl naturligtvis haft men man jag vet inte hur det många är jag. Men han är ju, han kom ju direkt från verkstadsgolvet där det inte satt, det gör han inte alls där. Han är ju en fackvärninsbas som har varit där i många år och innan dess så hade han någon jobb på någon verkstadsjobb. Men, eller, men jag tror inte att han har haft någon vidare erfarenhet eller jobb förutom just den grejen tror jag. Om du har minst rätt så hade han ju han, han gjort en plump under sin gymnasietid också tror jag det var. Han var, uh, han var, han var väl ordförande för Metall? Ja Me, det var han. Metallordförande va? Ja, det var han är en ganska en person som ni mig tycker eh, inte borde vara eh fackordförande för någon för någon fackförening överhuvudtaget. Faktiskt tycker jag speciellt inte vilken på vilken med tanke på vilken sygen han har. Om vi talar till exempel just Sverigedemokraterna, men den svenska partien har han inte ens nämnt. Om vi pratar just SD så har han ju den synen som en del andra har. Men den synen är väldigt, väldigt föråldrad och det är kanske dags att komma på något nytt, Löfven och kompanj. Han har inte hållit på och tjatar om rasism och nazism. Jag såg faktiskt ett klipp på Youtube med en debatt mellan Löfven och Jimmy Åkesson så sent som i torsdags kväll. Jag var hemma hos en kompis och drack lite kaffe. Ja eh uh, det var ju efter jag kommit över klippet heter men jag heter på Youtube heter jag typ någonting att Jimmy Åkesson ja utklassar Stefan Löfven eller nånting liknande. Ja, mm. det mm. går ju på då i klippet då med det hela snack om att Hakorsen fram och börjar och chatta och strida om det här med att hur Sverigedemokraterna såg ut 1988 med Anders Karlsson som blev ett exempel. Det är ganska mm. typiskt retorik för löfel och kompedi men den retoriken håller inte kära löfel lägger utan du måste komma med något nytt du gjorde man och dina andra är likad. Ja jag trodde faktiskt att Jimmy Åker så jag hade inte sett det klippet förut. Jag trodde att Jimmy Åker som skulle svara då med det här med att sossarna har ett nazistiskt rasistiskt sorakärde men han han var så pass stor så att säga så han nedlåts inte till reagera istället bara han kritiserar Stefan Löfven för någonting annat som faktiskt hade med Stef med Stefan Löfvens politik att göra inte någonting som som var tillbaka så som Stefan Löfven inte kunde låta för nu, utan det var grejer som hade med Löfvens sätt att att driva bedriva politik och göra turer av. Så han var alltså lite han var han stod lite högre mycket högre till och med eftersom han inte nedlåtade och så körde han bara samma fula rävsspel som Löfven gjorde. Och Oavsett vad man tycker om Jimmy Åkesson som partiledare eller personer överhuvudtaget så är han en, en stor har han en stor del och fortfarande i att, att Sverigedemokraterna är i riksdagen fortfarande att Sverigedemokraterna har blivit Sveriges tredje största parti. Det bästa det solju det gäller i, i alla fall. Det bästa det bästa med Åkesson är att han aldrig har ringt mutt i bakgrund så att han har inte varit med i någon sån här eh, extrema grupper och sånt till exempel. Ja, han har ju inte det. Det är väl påstått att han har varit med i Vamb och som medare eller vitårigs motstånd, men det är bara rent struntprat det. Ja. Men det har ju inte alls varit det emot. Och så är det det som har anklagat honom för det här med som han hans syn på invandring. Hur kunde han ha den synen när han var så liten och så vi. Eller det, det det är det är det som har försökt att smutskasta honom via det. Men jag tycker att man är ute och, och kör i, och leker sandlåda och boll och boll på med såna dumheter. Visst man kan ball det är klart att om man att det måste finnas politiska motståndare hela tiden oavsett parti. Jag menar vi kan ju inte vi kan ju inte ha ett system i Sverige där alla tycker exakt likadant. Vi vi kan ju inte vi kan ju inte ha ett system i Sverige som bara består utav ett enda parti. Det går inte. Ja, då är vi på väg mot ett tvåpartisystem i Sverige. Vi har ju vänsterblocket, vi har ju den borja sidan. Jag jag tycker faktiskt att det här är min personliga uppfattning, men jag tycker att